Vilket huvudnummer står det här i Aftonbladet? Det är en flicka som står på huvudet på en annan. Det visar sig vara systrarna Krista och Berbel Maskott. Det här ser intressant ut. Så att um, Vi har tagit hit deras bror som heter Malte Lindemann och är son till Valfrey Lindemann. <skratt> Välkommen hit. Maskott heter ju de här. Ni heter Lindemann. Ja, det är ett artistnamn Maskott. Det är ett artistnamn. Alltså. Lindemann, vi tillhör den gamla kända äh, tyska... Spanska, franska cirkusräkten Lindemann Jaha. Och varav jag är Malte då Jaha. Ja, det är. Och um, vi har alltid stått på varandras huvuden så länge vi kan minnas Den saken är klar Jag kommer ihåg redan när vi var barn då var vi, vi var väl en 14 siskon som stod på pappas huvud Oj Han skrek som ett sårat djur, ja Stig av, skulle <laughs> Men det inte Nej, det. vi steg vidare och vi blev, och vi blev ett tjugotal innan det var slut Förskräckligt besvärligt var det för pappa Men så hade han ont i huvudet jag förstår ni det där var då? Klubbne. Han var klubb, han var pajas men han var så sur och tråkig så Det var ingen som skrattade åt den så. Men han var glad under masken <laughs> ja, ja. Ja, var, han en sur mask och så var Sådan var min far En riktig hederskar Åh oh min pappa Det minns jag Tydligt, mamma hon var grotesk Ja, I vilket avseende då Hon var En kombination av skäggiga damen Och damen utan underkropp Kära alltså, ja. någon Det var fantastiskt besvärligt Särskilt som hon även uppträdde på rullskridskor. Fantastiskt rolig kvinna. Hon eh, kunde också imitera. Hon kunde till exempel härma mig många gånger. Jag för att bluffande lite. Hur, hur lät det då? Ja, det lät inte. Hon bara gjorde lite man så här. Så sa det likade han ut. Jag hade nämligen helskäck på den tiden. Det var därför. Jag kommer också ihåg. Jag har även varit tandatlet. Om ni kommer vet ja, vad det är. ja. ja. Man ska, Jaha, hänga, no, no. man ska hänga i, i tänderna på varandra och så ska man snurra under, så där. No. Ganska obehagligt, jag fick aldrig riktigt grepp Jo, jag hade en ä, ett, ett nummer, där skulle jag hänga under kupolen I tänderna på min moster var det, så jag skulle jag hänga där och, och så skulle jag spela fiol Jag skulle spela... fiol var det, jag, jag den här över engeln och skogarna och talar i bit Men en dag när jag kommer upp så har jag tagit fel instrumentväska, jag har fått med mig klarinetten istället. Och så fort jag börjar spela så följer jag som en raket. Jag... Tack för det. Tack för det. Det var tur att pappa stod under. Han fick sen smäll igen. han ja. Ja. Ja, var, var riktig grinhull, pappa. Ja. ja. ja. Tack, jag så han fick ha en så väldigt stor hatt ja, för då? När, ja, Om vi stod på huvudet men han skulle gå ut och handla så, så fick han jag ha en stor hatt så vi barnen. Ja Det fick han ha En stor påsig konstig hatt ja. Jag började min barnen som gytjebrottare mm. ja, Jag reste i i Sverige mm. Det var jag och min fest med ett litet tvåmastält det var ingen publik, men vi övar upp oss. Och så småningom så kunde jag ta anställning vid posten. Vid posten? Ja, då skickade jag så mycket skit. Nej, men det var inte det. Det var inte det. Utan, det var inte, det. Utan, det var inte det posten, utan det var vid en cirkus. Jag anställdes som... Eh, vad heter sådana De hade en kung förut Och Det var en fantastisk upplevelse Åh oh. Då börjar de med Att tejpa igen ögonen på mig Och bomel i öronen Och så snör de om hela ja. kroppen mm. Sen rullar ett par stycken ja. ja, det var ganska mm. läskigt Och så snör de igen då Kättingar Häftstift <laughs> ja, ja. Burkar, lådor Och så slutligen så stoppade sig in i en levande järnvägsvagn Vagn Där fick du mig, det var en engelsk vagn Jag, jag, jag stoppade in i en Waggonli, fast engelsk Ja, där inne Sen, sen så var det papper på järnvägsvagnen Och snören och häftigt Och tep för alla fönster Och sen körde de ner alltihop i engelska kanalen Ja men hur hur är det hur klarar ni det där? Jag klarar inte av.